Txirindolak dionaz, zerrendaguziek intentzio ederak erakusten dituzte, baina elkarteak egiazko hausnarketak nahi ditu autagaien gandik, hortarako baiona miarritze angelu bidarte eta bokaleko zerrenderi, beren proposamenak zein diren galde dizkiete, bainat belazkez txirindolako kidea. Nitz politak eta esatea, ba, azkenean ongi giratu eiteke, egiten dutenean presentazio bat, eta bai, ingo ditugu biziteta bideak, bai, ingo dugu, bai, bai. Bagnan derre ingo duzu, eh? guretzako hiri bat, izan behar du lehengo oinezko gero ba, bizikletentzako, zako, eta azkenik autoentzako ez, eh? Ordu no, gizan horitzateke puntuetako bat jakitea, nor dagoen pres prioriadeoiek mantentzeko. Euskal Kostak badu berantar loortan, 2000 emerezian bizikleta erabiltzailean bat zordetik, nota bizikitsarrak jasuzituzten, miahitze angelu eta bayonako erriek segurtasun eska siagat Gure elkartera etortzen den jendeak, besaten duten den etako bat da hori, ez? bizikleta bideak gutxi direla eta horregatik ez direla mugitzen ez, jendeak esaten duk, bai, bangelun ba, bizinaiz bai honara jota naiz egun erolanea, baina guf, pasatu behar baldin badut, hor uh, errete sortirenu eta hamar horretatik anpasatu behar baldin badut edo bestela BABB inguruan horreginduten autoak dabiltzala gora eta bera alde guztietan, ez da seguru sentitzen guk pentsatzen dugu bide express bat egin behar direla ez otorrut moduko batzuk, bizikletentzako. zako. Ipagaldeko biztan lehen, uneko batak bakarrik baliatzen du bizikleta egunerokoan txiginndola elkarteak bost proposatzen ditu egoera aldatzeko xetasunak txiginndola punttuorgg webgunean.